Радіо «Родина» – найрідніша радіохвиля. Як завжди у цій порі всіх слухачів вітає «Радіо «Родина». У студії ведучі Оксана Шевчук і Наталя Ступакова. Усім привіт! Упродовж найближчих 50 хвилин ви почуєте багато цікавого. У передачі «Загадки мови» мовознавець Леся Мовчун проведе три веселих уроки. Урок каліграфії, урок поетичної майстерності та урок моди. І всі ці три уроки, звісно ж, будуть пов'язані з мовою. Ірина Щербатюк сьогодні влаштує для вас зустрічі з відомим українським співаком Віталієм Козловським. Він розкаже про свої шкільні роки. А Наталя Ступакова у програмі «Старшокласник» познайомить вас з юними журналістами із київського агентства «Юнпрес». Поговоримо ще про переваги здорового способу життя. Отож, починаємо! Оксанка, я знаю, що в тебе досить непоганий почерк. Можна навіть сказати красивий. О, дякую за комплімент. Як тобі вдається так писати? Ти спеціально займалася каліграфією? Ну, я вчилася цього в школі. У першому класі? Звичайно. Коли виводила гачечки і рисочки? У початкових класах я просто старалася писати літери правильно. А вже згодом захотілося, щоб вони були ще й красиві. І ти почала відточувати свою майстерність. Саме так. А з роками мій почерк вдосконалювався. Знаєш, дехто вважає каліграфію справжнім мистецтвом А давай послухаємо, що про це скаже мовознавець Леся Мовчун у програмі «Загадки мови». Добрий день, дорогі друзі! Знаєте, що я подумала? А проведімо сьогодні кілька веселих уроків. Урок каліграфії, урок поетичної майстерності та урок моди. Безумовно, всі три уроки будуть пов'язані з мовою. Яким чином? Слухайте далі! Осінь – це час згадувати, як тримати ручку і писати від руки. Не знаю, чи перейде людство цілком на обмін інформацією в електронному вигляді, а поки що гарний почерк характеризує людину тільки з позитивного боку. Гарний – іншими словами каліграфічний почерк. Якщо перекласти буквально, каліграфія – це красиве письмо або краснопис. Каліграфією називають мистецтво писати гарно і чітко. Ваші бабусі і дідусі вам, напевне, розповідали, як вони вчилися в школі. Тоді була навчальна дисципліна – чистописання, тобто каліграфія. І це чистописання давалося школярам ох як нелегко. Учні носили з собою наповнені чорнилом чорнильниці та дерев'яні ручки, у яких вставлялися металеві пера. З таким письмовим приладдям зошити недосить старанних учнів рясніли ляпками. А якої точності вимагало перо? Нахилиш його так – пише грубо, а нахилиш інакше – виходить тоненька лінія. Сучасним ручкам цей вищий пілотаж недоступний. Та й ми самі все менше уваги приділяємо нашому почерку. Мабуть тому, що в людському житті панує друковане слово. Навіть спілкуємося на відстані усе частіше не листами, написаними від руки, а надсилаючи повідомлення електронною поштою чи смс на мобільний телефон. Через це мені дуже хочеться нагадати вам, любі слухачі, що «Красне письмо» в усі часи й у всіх народів вважалося необхідним елементом культури. Відтоді, як винайшли письмо, люди прагнули оволодіти ним досконало. У древніх державах Шумері і Єгипті навіть влаштовували конкурси каліграфів. Найшановніша професія давніх єгиптян – професія писця. А ось що читаємо в документі тих далеких часів. Щодо письма, то для знавця корисніше воно за будь-яку посаду. Солодше воно, ніж хліб і пиття. Каліграфія – не лише майстерність, це справжнє мистецтво. Так вважають східні народи – араби, японці, китайці. Видатні арабські каліграфи минулого роками виробляли довершений почерк. Древні мудреці стверджували – красиво писати вміють лише люди з високими моральними якостями. Мусульманська традиція забороняла малювати живих істот. І тому всю фантазію митці втілювали у вибагливих орнаментах. І саме арабське письмо нагадує прекрасний візерунок. Каліграфи створили понад 100 видів почерку. А які назви цих почерків – весна, кучері нареченої, повномісячний, колосистий? Літери набували то круглої, то квадратної, то шестикутної форми, навіть були схожими на квіти, плоди, на птахів. Уміло накресленими цитатами і афоризмами оздоблювали палаци, мусульманські храми, мудрі вислови ткали на килимах, хустинах і поясах. Японці, китайці і корейці здавна прагнули творити мистецтво, у якому поєднується живопис, поезія і каліграфія. Уявіть типовий японський малюнок порослий осокою берег, водне плесо, по якому пливуть качки. Малюнок буде неповний, без рівних стовпчиків і єрогліфів, нанесених прямо на пейзаж. Художник далекого сходу навіть природу сприймає через каліграфію. Ось як він радить малювати дику сливу. Суцвіття схоже на графічний малюнок ієрогліфа «Пінь». Гілки, що перехрещуються, нагадують ієрогліф «По». Перехрещені дерева подібні до іерогліфа «Я», а верхівки із зав'язю пишуться як іерогліф «Сяо». Перш ніж сісти за роботу, художник-каліграф має внутрішньо підготуватися. Успішному письму сприяє п'ять умов – внутрішня гармонія, прислухування до власної душі, свіже повітря, добре підібраний папір і туш і несподіване бажання писати. Отже, каліграфія – це творчість. А скільки замилування, скільки поезії в словах майстра каліграфії, єрогліф може нагадувати струмування цівочок води або язиків полум'я, рух хмаринок або туману, нарешті гру сонячного проміння або місячних леліток. Як відомо, книгодрукування в Європі веде свій початок з 15-го століття. А до того і ще якийсь час потому книжки писалися від руки. Стародавня книга була витвором мистецтва, а тому оздоблювалася коштовним каменем, золотом і сріблом. У майстернях-скрипторіях при монастирях працювали переписувачі, старанно вимальовували тексти, прикрашаючи їх мініатюрами. Та й самі літери мали декоративні елементи. Іспанець Педро Діас Моранто, а жив він у XVII столітті, любив плітати у букви зображення птахів, морських чудовиськ, а іноді і цілі сценки з міфології. І рокописні, і друковані книги подавали зразки каліграфії. Зокрема, наш першодрукар Іван Федоров створив у 1574 році буквар. Це був перший друкований підручник східних слов'ян, який допомагав дітям учитися читати і писати. Та способи навчання грамоти, зокрема і каліграфії, у давнину дуже відрізнялися від сучасних. Учні механічно, хто як міг, копіювали написані вчителем літери. У XVIII столітті заняття з каліграфії відбувалося так – Наставник писав олівцем у зошиті учнів букви, а діти їх наводили чорнилом. Таке навчання забирало багато часу і в учителя, і в учнів. До того ж, діти не засвоювали правил написання літер, і тому, коли опинялися біля дошки, ледве могли впоратися із самостійним письмом. Традиції каліграфії неоднакові – у різних народів і в різні епохи. Та й матеріали, призначені для письма, різнилися. У сиву давнину люди вправлялися у письмі на камені, на шкурах диких звірів, на березовій корі, на глиняних табличках і на дерев'яних табличках, покритих воском. Знаряддям письма були загострені предмети. Найдавнішим матеріалом, призначеним спеціально для письма, був папірус. Його використовували з третього тисячоліття до нашої ери. До речі, українське слово «папір» є нащадком давньогрецького слова «папірос», яким називали болотяну рослину. Папірос ріс у великій кількості на берегах Нілу. Серцевину цієї рослини нарізали довгими смужками, розкладали у два шари, один уздовж, а другий – уздовж. Поперек. Після спресовування, висушування, розгладжування і відбілювання аркуші склеювали у сувої, довжина яких могла сягати 40 метрів. Тексти писали паличкою, а зачорнило правила суміш сажі з клеєм. Переваги письма на папірусі оцінили і давні греки. І тільки через його нестачу в Греції вони користувалися пергаментом. Та пергамент винайшли теж не греки. Ще в другому столітті до нашої ери його навчилися робити у Малій Азії. А назва цього матеріалу походить від назви міста Пергам. А що ж таке пергамент? Це вичинена, відполірована і вибілена шкура молодої рогатої худоби. Саме пергаментні книги були поширені і у наших предків – східних слов'ян. Писалися книги перами пташок. Гусячим, орлиним, лебединим, яструбиним, воронячим тощо. А чорнило виготовляли з ржавого заліза і глею – загусло соку, що з'являється на корі фруктових дерев. Найпоширеніший зараз матеріал для письма винайшли китайці у другому столітті до нашої ери. На батьківщині паперу його виготовляли з бамбуку, рідше – з іншої сировини рослинного походження. А в Європі папір, зроблений із бавовняного ганчір'я, з'явився у X столітті. Запанував же ще пізніше – років 300 по тому. І якщо китайці писали пензлями, умочуючи їх у туш, то європейці продовжували користуватися перами. Різні культурні традиції зумовили і різноманіття поз, зручних для письма. Каліграф із давнього Єгипту сидів на підлозі, а папірус тримав, поклавши під нього підставку, на коліно правої ноги. Японський каліграф опускається навколішки перед циновкою, на якій лежить папір. Наших школярів навчають сидіти правильно за партою з першого ж дня занять. Дуже важливо тримати ручку так, аби не втомлюватися швидко і писати вільно та красиво. Якщо ви хочете мати гарний почерк, навчіться брати ручку трьома пальцями, так? неначе це птах, якого і випустити ви не хочете, і боїтеся зробити йому боляче. Особливості почерку завжди приваблювали своєю таємничістю. Адже всі навчаються писати за однаковими зразками, проте у кожної людини почерк індивідуальний, не схожий на інші. До того ж, почерк людини міняється з віком, а також при хвилюванні, втомі або хворобі. Особливості почерку досліджує графологія. Назвати її рівноправною наукою важко, бо нерідко графологи роблять фантастичні припущення. Так німець Йоганн Громан, який жив у XVIII столітті, стверджував, що за особливостями письма можна описати зріст, голос, колір очей і волосся людини. Так само і в XIX столітті побутувала думка, що є зв'язок між почерком, мовою і ходою людини. Та, на мою думку, незаперечне одне. Якщо ви, друзі, поважаєте тих, хто читатиме ваші нотатки, то будете старатися писати охайно і розбірливо, пам'ятаючи, що каліграфія – це складова людської культури. Своєрідне мистецтво доступне кожному. Триває передача «Загадки мови». З вами Леся Мовчун. Ми говоримо про каліграфію. Письменники зараз здебільшого не пишуть свої твори від руки, адже у видавництві їх усе одно доведеться набирати на комп'ютері. А от про свої шкільні витівки на уроках письма і не тільки вони розкажуть із задоволенням і з гумором, як, наприклад, Дмитро Чередниченко. Послухайте уривок із його оповідання «Мій творчий шлях». Саме був урок зоології. Лукаш Петрович біля дошки всякі назви записує, пильно придивляючись до свого конспекту. Не гаючись, я мерщій спіймав муху, до ноги прив'язав нитку і з латки на штанях витягнув. Умочив її в чорнило і запустив. Летить мій бомбовоз, і, о господи, сідає прямо на сяйнисту лисину Лукаша Петровича, як на аеродром тайну малювати, поетичні візерунки. Клас, звичайно, вибухнув, але не від бомби, а від реготу. Урок зоології пропав. А мені перепали найвлучніші всякі епітети, метафори і гіперболи від Лукаша Петровича, від директора знайшов зануда чиято а найбільше поетичної науки – «Дісталося від батька!» – нарешті визнав талант. «На моїй спині вже з'явилися чоловічі і жіночі рими, а рядочки – строфами, строфами!» «Ага, думаю, уже виходжу на поетичну стежку. Оце висота!» «Висота, я вам скажу, там пече, аж підносить, а там ще мить аж до землі притягає. Амплітуда! Так і на творчий шлях можна вискочити, тільки щоб ніхто не бачив, і то на хвилинку, щоб ніхто не переїхав. А що? Поезія? Така штука. Вона і грішна, і свята». Все життя то молиш Бога, щоб простив, то просиш благословення на свято душі. Це був уривок із оповідання письменника Дмитра Чередниченка «Мій творчий шлях». А зараз новий урок – урок моди. І хочу одразу звернутися до всіх дівчат. Чи знаєте ви, що говорити і писати від кутюр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 розлетівся світом саме із Франції, і слово «от» – це зовсім не прийменник «від». Це іменник, а також прикметник, які з французької мови перекладаються як «висота» і «високий», а «кутюр» – як «швейне ремесло». Отже, «откутюр» – це усталений вислів на позначення швейного мистецтва високого рівня, високої якості.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 «Кутюр'є» також запозичення з французької мови. Воно має два значення – майстер шиття високого класу і творець моди в одязі. Знову ж таки, приклад із газети, у якій читаємо заголовок статті «Модне дефіле від наймолодшої кутюр'є». Отже, друзі, вживаємо правильно і не сплутуймо словосполучення «одяг от кутюр» і «одяг від кутюр'є». А закріпити урок моди від української мови пропоную віршем «Муліне». Щоб серед подружок хвалиться взялась до вишивки телиця. Ще й слово вивчила смішне, але потрібне – «Муліне». І от омріяна крамниця тут купить «Муліне» телиця. Та не питай мене, чому їй кажуть – в нас немає! М -м -м. Передача «Загадки мови» завершується. А я, друзі, чекаю від вас листів і запитань на електронну адресу загадравлик.meta.ua або на адресу передачі «Загадки мови». Українське радіо Хрещатик 26, Київ 01 001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 Нагадуємо, з вами Радіо Родина і ведучі Оксана Шевчук та Наталя Ступакова. А зараз до нас приєднається ще й справжня зірка. Здоадуйся кого маєш на увазі? Звісно, Віталія Козлойського. Адже саме він розповідає про свої шкільні роки у програмі Ірини Щербатюк після уроків. Це варто послухати. Напевно, в кожного з вас є улюблені співаки, творчість яких ви захоплюєтесь. І думаю, вам хотілося б дізнатися, якими вони